Harmadik rész Szeptember nyolcadika Az idei nyár úgy alakult, hogy anyu férjhez ment Sanyihoz. Most nászuton vannak Olaszországban. Naplót nem tudtam írni, mert lent voltam a balaton nagymamával. Ő biztos megtalálta volna a naplót, előtte semmit sem lehet titkolni. Nagymama hamar rájön mindenre. Arra is ő jött rá, hogy Sanyi apja nem ezredes, hanem a kecskeméten. Azért is nem jöttek el az esküvőre, mert Sanyi szégyelt a szüleit. De nagymama sement ment el, egyáltalán senki se volt ott, csak a két tanú. Egy kis kápolnában esküdtek, csak úti ruhában, és már utaztak is el. Az előző napon azt mondta nekem Sanyi, – Egonkám, ezen túl szólíts apukának! – ránéztem. Nem is akartam válaszolni erre. Aztán mégis csendesen, nyugodtan válaszoltam. Az én apukám a farkasréti temetőben van. Ezzel az ügy el volt intézve, Sanyinak fogom szólítani. Akkor is, ha most ő az Ácsedina férje. Ezen a nyáron történt még valami, jelentéktelen semmiség ahhoz képest, hogy anyuférhez ment. Csak egy epizód, de mégis. Tudom, ki foghatni az egész életemre. Még fenn voltunk a rózsadomban, de már be volt pakolva a harmim, Hogy lemegyek nagymamával nyaralni. Van egy barátom, ilyen ő. Nagyon rendes, jó, nem messze laknak egy villában ők is. Átjött, hogy elbúcsúzzon. A kertben ültem eléggé rossz hangulatban. Miért lógatod az orradat? kérdezte. Mert félhez mentem a mád. Az enyém már háromszor ment félhez, és mindig undorító pasasokhoz. Pénzes öreg pasikhoz megy. a tema már legalább egy jó képű épséghez. Ne beszéljünk erről, Jenő. Na jó, tudod, miért jöttem? Másrnapra meg vagyok a egy kelti partira, zene is lesz, és csupa helyes kislány. Tizenhárom éves, akinek a születésnapi van. Elviszlek magammal. Elviszem. Csak nem megyek egy helyre meghívás nélkül. Miért ne? Megmondom, hogy a barátom vagy. És az a kis itt a villájuk az áldás utcában. Meghívás nélkül nem lehet se havá menni, erősködtem. Na jó, látod, igazad van. Felhívom a lány telefonon, démhelyes pafa, cicának hívják. Jenő kikereste a telefonkönyvben a számot. Az egyik kagylót átadta nekem. Csak hallgass, aztán majd te is beleszólhatsz. Jenőnek szerencséje volt, pont cica volt a telefonnál. Haló cica, nem zavallak, itt Jenő. Szerbusz, Jenő, csak nem a partit akarod-e mondani? Dehogy akarom, sőt. Egy barátomat szeretném elhozni. Csak hozz, de remélem csinos. Nagyon csinos, tudod ki? A híres Ácsedina fiam. Az a Sánta, ne viccel, mit kezdek itt egy nyomorék fiúval? Tánc lesz. Jenő levágta a kadlót. Vérvörös arca nézett rám, még a füle is vörös volt. Hülye! Ez egy hülye lány, mormolta. Rettenetesen zavarban volt. Szinte sajnáltam Jenőt. Igen, őt sajnáltam, nem is magamat. Hebegett össze-vissza. Minél jobban igyekezett elsimítani a dolgot, annál kínosabbá vált. Végül is megkértem, hogy vegye úgy, hogy nem is telefonált. Én részemről túlteszem magam az ilyesmén, mondtam neki. Persze ez nem volt igaz. Rettenetesen fájt és főleg meglepett. Eddig nem is tudtam, nem is gondoltam, hogy a hátam mögött csak így beszélnek rólam. A nyomorék fiú. Ahogy Jenő kitette a lábát, bementem az előszobába, ahol a nagy tükör van, és vizsgálódva néztem magam. Csinos fiú, mondta rám Jenő, nagyon csinos. Néztem magam. A szemem kék, és még kékebbnek látszik a hosszú fekete szempillák miatt. A hajam sötét barna, az orrom egyenes és keskeny. A szájam milyen? Azt hiszem, rendes. Ha nevetek, a fogaim fehérek és szabályosak. De miért nevetnék? Mi okom volna nekem a nyomoréknak nevetni? Hiába vagyok csinos fiú, mégse kellek a kerti partira, Mégse. Ha akármilyen ronda lennék, kajla fülekkel, krumpliorral, kiálló fogakkal, gyulladt kattanásokkal, akkor is inkább hívnának, inkább. Tánc lesz, mondta a lány, tánc. Aki nem tud táncolni, azt tehát ne is jöjjön. Beszélgetni például nem lehet. Okos és értelmes dolgokról, amik vannak a világon, az nem érdekli a lányokat? Elhatároztam hogy soha, de soha nem fogok semmiféle meghívásra elmenni, ha idősebb leszek, akkor sem. Mert a hátam mögött úgy is azt mondják, vagy gondolják, hogy mit kezdjenek egy nyomorék fiúval. Most eszembe jutott anyunak egy furcsa szokása. Ha elvitt magával a belvárosba, és olyanokkal találkozott, akik nem ismerték régebbről, akkor rögtön az első pillanatban elmondta, hogy a kisfiamnak súlyos autó volt. Miért tette ezt? Miköze ahhoz másoknak? Ha egy üzletben anyagot vásárol, és persze a főnök jön oda kiszolgálni, annak is mondja azonnal, miért? Nehogy azt hitték, hogy nyomorékon születtem. Nem mindegy, egy az másoknak a született sánta vagyok, vagy a baleset által lettem az? Persze lehet, hogy anyunak nem mindegy. Talán szégyelné, hogy egy nyomorékot hozott a világra. Ő, aki csak tökéletes szobrokat alkott, éppen ő, egy ilyen testi hibás gyereket szült volna. Ezért. Persze, hogy ezért mondta mindig. Ezen a nyáron anyu egyetlen hétvégére se jött le a Balatonra. Nagymamával nyaralni alapjában véve nem is volt rossz. Nagymama minden nap közölte velem, hogy imád engem, és megkérdezte, hogy milyen tortát süssem, mire van guztusom. Én persze tudtam, hogy nem miattam sőt egész délelőtt, hanem a vendégeim miatt. Minden este jöttek vendégek, kártyáztak a verandán, és ették a tortát. Főleg öreg hölgyek voltak, mint nagymama, férfi csak egy volt. A Ferdinánd bácsi egy nyugtíjas, vén tábornak. Ő arról volt nevezetes, hogy van egy messzelátója. A Ferdinánd villa régi divatú tornyos építmény oda fel a bácsi a toronyba, hogy a Balaton kémlelje azzal a katonaim messzaládóval. Nem a víz érdekelte, hanem a távolban a vitollások, ahol szerelmes párok pajkos dolgokat műveltek, így mondta a bácsi, hogy pajkos. Ugyanis nem is sejtették, hogy az ég, a víz és a napon kívül még más is látja őket. Fertinánd bácsi remek dolgokat tudott itteni villatulajdonosok feleségeiről, akik kedvelték a vízisportat, és amikor hétvégén megjött Pestről a férjük, ártatlan arccal várták az állomáson. Az öreg hölgyek is plegykáltak persze, de mivel azoknak nem volt messze látójuk, különösebb titkokat nem fedeztek fel. Nagymama egy csikolót emlegetett. Nem tudtam rájönni, ki lehet az, nem ismertem senkit, akit így hívnak. Már olyan kíváncsi váltett, hogy egyszer megkérdeztem: Nagymama, ki az a Csikoló? Tegnap is pricselés közben róla beszéltél. Nagymama, mintha zavarba jött volna. Azzal palástolta, hogy csodálkozott, hogy én még nem aludtam, mikor ők kártyáztak. Nem aludtam, nagymama, és behalaczott a verandáról a beszélt. Ki az a Csikoló? Megmondhatom neked. Csikoló az egy elnevezés. Ít nevezik az olyan férfit, aki a nők pénzéből él, mint például Sanyi. Ő is anyuk pénzéből szándékozik majd élni. Gondolja, nagymama, hiszen van neki állása a városházán. Nagymama gúnyosan mosolygott. Szép kis állás, ott körmöl fél napot, és aztán a strandra. Az ilyen firkász nem keres annyit öt év alatt, mint anyút egyetlen szobor megrendelésen. Tudja ő jól, hogy jó foglalkozás lesz ácsedin a férjének lenni. Közönséges csikoló, nem más. Nagymama nagyon utálta Sanyit. Sosem felejtem el azt a jelenetet, amikor leleplezte, hogy a papája nem ezredes, hanem iskola a Kecskeméten. Ez pont három nappal az esküvő előtt volt. Nagymama olyan diadalmas arccal érkezett fel a rózsadomra, hogy rögtön láttam valami rendkívüli hírthoz. Anyu éppen a telefonnál volt és Sanyival beszélt. Én a teraszon a délutáni kakaómat ittam. Ahogy anyu letette a kadlót, Rögtön odafordult nagymamához. Sajnos sanyi szülei Nem jöhetnek fel az esküvőre. Nem tudják megoldani. Kár, Mondta nagymama gúnyosan. Nagyon kár. Szerettem volna megismerni Tomka ezretest meg a feleségét. Gondolhatod, Hogy én is, mondta anyu Nagymama most csapott le Diadalmasan. Te is? Sőt, azt hiszem, a kedves vőlegényed is szeretne megismerni egy Tomka ezredest. Csak hogy olyan nem létezik. Nincs. Csak egy jó oreg Tomka bácsi van, aki iskola a Kecskeméti Elemi Iskolában. Na, mit szólsz ehhez? Na mit? Anyu, mintha elsápat volna egy pillanatig, némám nézett maga elé. De aztán vállott font. Nem fontos, mondta hűvesen. Nekem egyáltalán nem fontos, hogy ki az apja. Őrkróf vagy utcasepről. Nekem az a fontos, hogy ő ki. Ő? Ő egy hazug fráter. Beadta neked, hogy úri család. Nem érdekes, anyám. Én nem azt szerint ítélem meg az embereket, hogy mi a származásuk. Egy iskolaszolga is lehet nagyon becsületes, rendes ember. Azt lehet? mondta nagymama. Fel is tételezem, hogy az. És hogy fogalma sincs róla, hogy a kedves fia Miket hazudik, hogy vág fel? De hát minden kiderül Én Ferdinántól tudtam meg, Akit, mint a régi barátot, megkértem, Hogy kicsit vakarja meg a dolgokat. Ezt tetted, anyám. A hátam mögött a vőlegényemet nyomoztatod? A vőlegényed? Csak nem mész hozzá ezek után, Hogy kiderült, hogy hazudott neked? Anyu arca még mindig nyugodt volt, De láttam rajta, hogy csak mutatja a nyugalmat. – Természetesen megyek, Szeretem, és ő is szeret. – Biztos vagy, hogy szeret? Hát, ha azt is csak hazudja neked, mint az ezredes papát. – Tudom, hogy szeret. – mondta anyu csendesen. – Az a hazugság, az más. Én nem is nevezem hazugságnak. Talán kénytelen volt vele. Nem tudott volna bekerülni a társaságba. Elég szomorú ez, hogy Pesten az emberek elvárják valakitől, hogy az apja méltóságos úr legyen, ha bekerül egy jobb állásba. – Ja, vagy úgy? – kérdezte a nagymama kajámosolyjal. – Olyan nagy állása van, ezt sem tudta, eddig. – Azt hittem valami tintanyaló az árvaszéki hivatalban. – A fizetése kevesebb, mint amit te fizetsz a szakácsnődnek. – Még jó, hogy féláró életet kapott a strandra. – Így sikerült neki megismerni az ácsedinát, és elég. – Most már elég – mondta anyó. Azonnal távozol, rendelek neked telefonon egy taxit. Távozzak? Még meg se beszéltük, hogy a lila ruhához milyen kalapot vegyek az esküvőre. Semmit. Ne gyere el az esküvőmre. Holnap utaz le Egonnal a Balatonra. Nekem senki se kell az esküvőn, csak a pap és a két tanú. Rendben van, mondta a nagymama sértőtötten, ahogy te akarod. Mikor beült a taxiba, már nem is volt olyan diadalmas. Sőt, nekem az volt a gyanóm, hogy sír.